Euskalegiko laborantza gambara Iri elkargo bakagaren alde da Udabejian egiko kontxeluek ELEB edo OPCIaren aldeko BOSKA eman desaten Galdetzen die laborantza gambarak Garapen kontseiluak galdeginik Euskalegiko laborantza gambarak Iri elkargo bakagari buruz Beri iritzia eman du Laborantzaren gaia, Euskalegiaren lujalde esagupenaren eskabide Guzien biotzean izan dela diote Lujaldearen Identitate eta instituzio azkar batenen naikeri jautzidute agertzen. 2000-an, poxot egintzuen Euskalegiko lujalde kolektibitatearen aldea gehtu zen ere, bereziki kolektibitate horretan laborantzak eskumen berezibat zuelako. Gaur egun iriel kargo bakarrak ez luk eko petentzia emango laborantzari. Michel Bejoko irrigoyen ehlg kidea. Eskolen errigo elkargo bakarra egiten badat, agian eginen da. Egia ez ditu lujalde kolektibitateak eskaintzen zentzituen ahal guziak edo tresna guziak ekerriko, uh, baina ekerriko ditu uh, alde hon hainitz. Lehenik, lehen gauzada... Uh, Eskoleriko du instituzional batean jokatziak, eh, emeiten daukula, eh, xantzak gehiago eh, eskoleriko laborantzaren garapenerako departamentuko koadroan jokatzea behinu. Eh, eta departamentuko koadroak ez du Gekin ulertzen eta onartzen eskoleriko bere zitazuna. Bon, hori eh, gero eskolegiko he, herri elkargo bakarrak bere kompetentziak propioak izanen ditu. Ekonomia mailan, energia mailan, lujaren kudeaketan eta kompetentzia hori eguziek laborantza hunkitzen dute. Eta beraz eh, hori izanen gira, eh, laborantza tratatua izanen da hor barne horretan. Iri elkarko bakarrak lujaldeari egokituaden laborantza modeloa garatzeko Tokia, emango luke, lujalde guzian, kostaldean, baita, barnekaldean, beñat molimoz EHL-geko kolen dakaria. Laborantza gamarrak jada lan egiten du janko eh, kolektibitatekin, batzuekin eh, elkarko batsoekin, eh, agluxut peibazk akbarekin, eta lan egiten duku, eta gure lana umait, ezagutia da, eh, zenta, Guk e, suhtu beste e, laborantxa modelu bat aintzinean ezag bitu eta uhaxen bita egun egendia zinez laborantxa modelu hori dela aintzina e, eman behar. Eta denen antalietan, izan dain laborarien antalietan, mena bai ere kontsumitzailean e, antalietan eta beraz, e, Gure era hori da, nubait uh, herri hilkargo bakar hortan, laborantxaga marrake bere uh, lekia u, u, ukan dezan, hor uh, ez dakit nola gauzatuko den, mena jada hartiabalimada kondutan uh, laborantxa arglo hori, haute uh, txen uh, ganik, usta uh, ut guk egindun uh, lanaren bidez, normalki, barne izan ingira eta lan e, eginen dugula nahiz eta ez duen ofizialtasunik biluko, e, baina e, badakigu denek e, e, zelan ze eman izan den laborantza gambaran eta usta ut, e, hori zinez guetako fondu baiko bat dela eta haute ere adustua dela egun laborantza gambara zinez behar dela hemen eskola mailan.